Ja, yeah, jag är Tobi. Ja, det är Bastian. Och vi ska <laughs> prata lite <laughs> om spel. Nej men tjänar det där för hörde att du hardlar lite där. Vad fan det? Starcraft 2 Heart of the Swarm på en jävla fucking bo öh uh, uh, det är Det är en av sakerna vi kan snacka om. Ska vi komma ni köpa det? <skratt> Starcraft. Jag kommer jag kommer Starcraft. Uh, Starcraft 2 <skratt> nästa spel Heart of the Swarm. Hena, no, det har ju redan kommit ut Ja, alltså om ni kommer köpa det alltså, vi, alltså, Hela alltså, Hela Stalker Är så jävla bra Nää Jag älskar den Alltså grejen är, kanske är bra Men jag har aldrig ens försökt med det där spelet Det var typ Jag köpte tvåan när det kom ut Och sen så var det typ att jag startade Körde i tio minuter, körde multiplayer Och sen så blev jag dödad alltså sen skete det <laughs> Så fort du blir döda så bara fuck shit liksom Ja man förlorar ju hela jävla gamet då om man dör Så det var inget roligt längre Ja Vad ja, ja. oh, fan Kan ju i alla fall typ det är single player en chans också Nej jag gillar inte att spela ensam, det är tråkigt Vad <laughs> oh, fan Det är inte typ, bara jag som gillar är, är typ, att köra ensam för jag hatar andra personer Maybe det är <laughs> rasist, vad fan <laughs> Ja, men fortfarande Alltså, jag hatar att köra alltså, med andra personer för det är alltid de som fuckar upp allting. Ursäkta, <skratt> <skratt> jag ligger alltid ett på scoreboarden. Ja, men jag menar andra personer som jag inte <skratt> känner överhuvudtaget, som jag hatar. I know, I know. Fy fan, alltså, men... Oh. Mm. Ja. Det är helt seriöst. alltså... Börja köra fucking single-play-spel, typ säg Typ Tomb Raider. bra spel. Oh my god! Och så jag hörde Daniel om det. Han sa typ att enda skälet till att han spelade var för att tjejen stönade när man hoppar. <laughs> jag det Är en dum i huvudet? <laughs> Spelet var asbra. På vilket sätt var det bra? Alltså... Alltså storyn, alltså, det är liksom... När hon... När Lara Croft, mm. huvudpersonen När hon, alltså innan hon blev Liksom såhär värsta, när hon blev Tomb Raider det, Liksom alltså, går ut och Går på adventures och Allt möjligt ah. Och det, alltså De, okej okay, Bara lite, de letar efter En En ö, typ mm. så här, en, Någonstans, jag kommer inte ihåg riktigt men De ska leta efter en ö Där det var, där finns Där Queen Himo, Himiko så är en japansk prinsessa som typ du så här typ det om att hon hade så här massa krafter och alltså kunde typ kontrollera vädret och massa annat skit. Då skulle hon försöka leta upp det. Och hon, alltså, de är typ så här precis studenter som hon och en annan brud som hon som Lara Croft känner då. Ja. De har typ här, fått ihop massa personer här, som är eh, upptäckare och massa sånt. Mm. Så de har fått upp det, de är på en båt Och så ska de försöka hitta det här Och så blir de typ fastnar Fastnar de i typ en storm eller något sånt Så kraschar de på den här Och sen så, ja Fortsätter storyn och du upptäcker massa grejer och skit Alltså Det är så Han ska kunna Har du kört Uncharted? Nääää nah. Uncharted Drakes typ Nej då inte fan Alltså typ kontrollen och allting är ungefär som det spelet Ja, okej Det third person du typ så Det är jävligt coolt, du kan springa runt och döda folk med typ säger Fucking pilbåge och grej Nice Och det typ typ här. Parkour shit liksom som händer och du fan pimpen Det är kross alltså Ja det är riktigt det är riktigt bra spel uh... uh... Um, och sen ett uh, annat är Devil May Cry yes, with you honey if you think it's funny Does your mother know that you're out? En annan spel som verkligen måste kolla in Devil May Cry DMC Devil May Cry så heter spelen. Och det kom ut för. fan kan jag vara typ så en månad sedan, kanske bara. Ja. Och det. Jag tyckte, ingen av er har kört. Vad heter det? Um, uh, Devil May Cry-spelen innan, väl? Nej. Bra. Jag tror jag, Då har podcasten börjat. Ja, ungefär. Ja. Ah, är... uh, halvt. Halvt. Uh, fan. Häng med nu för fan. <laughs> <laughs> Men, uh, Devil May Cry, har du inte kört de spelen innan? Det är alltså Det spelet är en helt ny, liksom, take på hela, liksom, storyn, Alltså, hela. Uh, det är direkt från början, det är en ny, kan man säga, så här, story, lite så här, nya karaktärer och allt möjligt. Men det är ungefär samma princip som de andra spelen. Mm. Du spelar som Dante, en. Uh, Alltså han är typ um... jag, jag ska inte spoila men han heter Dante. Han um... ja, han är jag ska säga, han är han är bärd, han är kungen. Tack. Tack för, tack för det. Där. Han är kung, han är kungen. Alltså du får um... alltså du får fightas mot demoner och fucking typ Ja, jag vet inte vad. Alltså bara kötta sönder om mm. alltså det är så här hack and slash spel typ. Ja, ah, okej. Okay. Och det är Ja, det är så bra. Musiken i det spelet, det är så bra. Alltså det är typ så här, blandning av typ så här, jag ska säga typ så här, death metal eller typ heavy metal och sånt med dubstep på grejer. Alltså det är så jävla bra, det är så här, två grejer som de bara gjort till det bästa som finns. Okay. Det är så jävla bra. Köp det, seriöst. Har du köpt ut det eller? Ja, jag körde ut på typ direkt när jag köpte den. <laughs> okay. den, är, den är typ 6 timmar lång. Uh. Men alltså, det är beror på liksom det kan ju liksom, köra igenom det och skaffa alla de här små typ serierna. Uh, collectibles som finns där Så du typ, får extra grejer Du kan typ här, byta uh, Modell på karaktären Så att han ser ut som den gamla Dante för den nya är så här Helt ny modell och sånt liksom. mm. Han ser helt annorlunda ut Du kan byta tillbaka Till gamla eller något sånt Och du kan få uh, Extra typ så här, kan säga Art och sånt liksom, i, Som du kan kolla i spelet mm. Och det det orkar inte jag göra, jag orkar inte göra det, det är typ no spel överhuvudtaget. Nej. Nej. Det är nog en av de tråkaste grejerna i spel. Nu ska ska typ säga, hitta saker för att unlocka typ extra, extras och sånt Ja, ah, jo. Det, det är ju fan en av de tråkaste grejerna som finns. Ja, ah, men är det är ju inte så här är Creed som har så. Jag fan Att det är att man ska fånga, eller hitta så här gömda saker som Jönda över hela, hela världen Så om uh. man plockar upp allihopa Så får man typ någon uh, Någon slags achievement eller någonting Ja uh. det, det, det, det, det är riktigt jobbigt Men liksom Visst Om du så här är, typ såhär, är typ Achievement hår och vill liksom Få allting då är, Visst det är bra att de har mer För de som vill såhär kompletta spelare helt och hållet Men jag bryr mig inte så mycket om det jag kör mest story. Mm. Liksom bara liksom progressa i storyn och liksom gå igenom det så fort som möjligt för jag vill liksom hitta liksom en bra story typ Mass Effect. Ja. <laughs> Då vill jag liksom bara köra mer och mer och mer och mer. och mer. Vad mm. fan försvann Karlson. Jag har ingen aning faktiskt. Det, jag bara oh, hörde att säga oh. man Och sen så såg jag typ så här, skrik efter hunden helt ja ja ja Det. Är... Ja spel med typ alltså jag skulle spel med typ som bara står står ingenting annat det skulle också funka liksom mm. uh, ja så att Visst, COD och sånt tar typ ingen story överhuvudtaget men det är kul att köra eftersom det är, det är typ som CS och det är alltid ja. kul. Vad grejen är jag stör mig lite på sådana där spel eftersom, ja, just det att jag dör hela tiden. <laughs> det känns som, ja. vad det, om man jämför ja, när man springer runt och dör och så har med typ World of Warcraft ja, då, då går det för... ju alltid att svinga undan eller ja, på något sätt typ överleva om man ja, bara skiter ja. i den. Det enda som är typ så här på COD, det enda som är mellan typ så här, alltså för att överleva, det är typ så här: ja du har dina vapen och den andra personen har vapen. Den som typ säger, aimar först och skjuter bra, den, den vinner liksom. Mm. Men alltså. i World of Warcraft då har du ju liksom, typ som uh, Mage, du har 60 miljarder olika grejer som får bort dig från allt dåliga liksom. ja. Uh. Och det Blink, du har Cone of the Cold, då fucking Invisibility, du har Ice Block, det alltså allt möjligt, Ice Ward, Ice Barrier, det är här. hur många grejer som helst. Ja, fast grejen jag vet inte om det beror på att jag är dålig eller vad fan det är, men på, vad heter det, MV3 i alla fall, Ja. då stör jag mig på att, alltså det räcker med att någon får sig att Missile eller någonting. Och ja. så är man död. Så då är så hela killstriken borta och allting. Och sen så är ja, det, räcker det med att någon typ cheetar på servern. Ja, det typ är hela dobby och grejer och just mm. <laughs> fan. Det, och sen, det hatar jag verkligen. Och folk som kör med noob och sånt. Ja. Det var det jag menade med att det går mycket enklare på Bob. Att ifall man bara vill överleva, bara springa därifrån. Ja jag Det går på kallet också, men... det ja. måste vara rätt snabb. Ja, ju. Det är en bra reaktion som förmåga. Jo, ja, sen är det så jävla mycket att hålla koll på också. Men jag är alla är någonstans. Och... Alltså att det inte glider upp någon bakom en och skjuter en liksom. Ja. Det är också... <laughs> bra grej att hålla koll på honom. Men... Ja. Det är... Det är svårt att typ säga... Uh, vad det så Ge uh, Rekommendationer till spel För Du typ hatar storyspel Ja, <laughs> alltså, en ja. Är, Det enda storyspelet jag tyckte om Det har varit Eller om man ska enskall Kalla det det Men The Old Republic Det tycker jag har haft den bästa storyn av alla spel jag ja, har spelat Då är det så här att jag, man har känt att på oh, en jävla bra story så har man Typ följten och så. Star Wars, The Old Republic. Ja, man gör quests så får man typ välja ja. själv hur man vill att typ ens öde, eller vad fan man ska kalla det, ska bli. Så att det inte blir... Ja, bepa, men spring iväg och döda tre kycklingar och när jag hämta lite deras fjädrar så gör man det och sen får man experience. Ja, visst. Okej. Okay. <laughs> så spelar som, som Star Wars är upptryckt på. Mm är typ exakt som med sufiets spelet. Du kan välja vad, alltså vad som ska hända i slutet av uh, grejen. Uh. Du kan, du kan alltså seriöst bestämma exakt. Du kan döda snubben, du kan rädda dem, du kan skicka honom annanstans och du kan låta någon annan döda dem. Du säger allt möjligt och du kan vara liksom antingen douchebag eller mittemellan. eller värsta typ ängen, eller Inget av dem eller alltså, vad du vill Jag ska inte gå in för mycket på Mass Effect, för <laughs> Då kommer jag, fan fuck jag, Alltså jag kommer Du tar Ja, jag kommer, jag kan sitta och snacka om Mass Effect i några timmar Jag kan, men Ja Nej men äh... Det är lite dåligt <laughs> Nej men, vet du vad i online heter Ja, uh, du typ säger Du har ju typ ett Jag tror att du har ett skepp Ja uh. Och så typ, kontrollerar du och så kör du typ såhär, TVP ungefär Mot alltså andra spelare eller Ja så alltså min kusin berättade om det där Alltså tidigare då blandade jag ihop det med det här Andra spelare jag kommer inte ihåg vad det heter Men då är det så här. Alla är typ änglar så har man vingar och kanske att TVP i luften Och skit Ejon mm. ja. Precis jag blandade ihop dem två um, Men sen när jag du... att alltså berättar min kusin om det där spelet Ja då berättar han om att han hade typ blivit Fetingfast för det där Eftersom att det är typ så jävla brett det där spelar. Alltså det går. Då flyger man ja. ju runt i galaxen med sitt äh, rymdskepp. Och sen så i början. Du kan så starta egna företag. Och få investerare och sånt. Ja. Och sen så. Vad oh, fan händer? Elveta. Ja. Nej men och sen så kan man också typ. Alltså om du ska börja med att tjäna pengar eller någonting. Då kan ja. du bara. Äh, vad heter det? Till exempel att du flyger till någon mineralplanet. Sen så tar du upp en last där. Och sen så flyger den ja, till ett visst ställe. Och sen ja, det finns det. Typ... Eller <laughs> ja. Jag, jag har... Jag har jag, jag tänkt... att jag, jag rätt länge sedan jag tänkte liksom, att jag kanske skulle prova det där. Och försöka köra det. Ja. Men fortfarande... Det här med PVP kom in och grejer. Och du körde mot an, alltså andra... Ja. det skulle vara kul liksom om du också kunde köra alltså bara göra något annat med andra liksom i spelet, och liksom. Ja, fast det går. Jag inte, alltså, inte typ säg göra bossar eller något sånt, men alltså typ eh, explora eller jag vet, inte fan alltså någonting bara. Ja, fast det är, att det går faktiskt. Jag eller jag, jag för med det i alla fall, det lät som om min gesin Han snackad om att det finns jättemycket planeter i det här och. Det är asmånga av dem som inte ens är upptäckta än som ingen har varit på. Så ja, då kan du ja, resa iväg till någon planet. Och sen så kan du hitta så gamla så här, ja, du vet, så artifacts och sånt. Som du kan sälja för jättemycket pengar. Och sen så finns det även typ som vet uh, Stargate. Ja. Uh. Ja, något liknande sånt. Så du kan hoppa in i typ, ja, om du kommer till någon okänd, eller okänd ställe... Då är det så här jätteavancerad teknologi som, ja, ingen förstår sig på tid. Typ. Och ja. kan du vad det, använda den där Stargaten och sen så bara försvinner väg iväg till ett helt nytt ställe. Alltså där är ingen annan har varit eller någonting så länge ingen har testat den där tidigare. Ja. Så det är väl inte Ja, jag jag gick lite såhär galen på typ eh, rymdspel för rätt länge, alltså Kanske två månader eller sånt då köpte jag Jag köpte Endless Space eh, som är alltså det spel där du så här, bygger upp. Du börjar typ så här äh, i alla fall när du kör typ så här, mot eh, AI och sånt så börjar du med då har du ett en planet typ som du säger eller ett system som du eh, startar i med din ras så så bygger du upp liksom och så här bygger upp en flotta liksom ja. och vi kan eh, eh, åka till andra system och populera värda där och eh, sånt eh, ja Carl Du får du alltså hoppa in när fan du vill jag Ja jag, jag håller Vad obi säger <här> <här> <här> nej vi kommer kommer snart, snart. snart. <här> sorry man <laughs> <Jag frågar. laughs> Men alltså du kan åka till andra världar och eh, så här, kolonera dem och eh, kolonisera dem Och eh, bygga, bygga där också, så du kan fightas mot eh, andra spelare och sånt alltså, i multiplayer så Ja Och sen så var det också något spel... Ja, sin som Solar Empire Det är typ såhär stort eh det alltså, det multiplayer då, eller Ja, det är eller ja, det är multiplayer och single player. Ja, ah, okej. Okay. Det är så här, det är riktigt stort. Eh alltså helt skjuter jag tror inte att det var så stort som det som jag trodde. Mm. Nej. är det är alltså det är ungefär samma som Endless Space alltså att du koloniserar andra världar och um, sånt. Ja, ah. Men... Um, den har, jag skulle... Den är... det var roligare att köra det än något annat så här, rymdspel som jag köpte. Um, och det är, chefnäckasen. Uh... <laughs> så alltså. <laughs> <laughs> fan, jag sitter och skriva så här bara, uh, Tobi forskan Gamerforskaren, Tobi A.K.A. Spelbibliotek. Vad <laughs> fan. Ja, det i alla fall. Men uh, det här syns väl Empire det är, uh, jag skulle säga att det är alltså sättet alltså spelas ut det ser jag ungefär som Evo Online är uh -huh. alltså fast du kontrar alltså det är typ så, så här, RTS real-time uh, real strategy spel. Uh -huh. Och uh, det är ungefär samma så uh, lägg som Evo Online. Så rymdskeppen är samma, alltså 3D-grafiken ungefär, likadant. Ja. Ah. Då är det också så att du koloniserar andra världar och du fightar som med andra raser och sånt skit. Mm. Du kan eh, mina asteroider och allt möjligt. Och, eh, ja. Det var det var lite där. Jag tröttnade på det rätt snabbt. Ah, Okej. Okay. Som sagt typ ingen story, men fortfarande det är, rätt, det är rätt bra spel att köra om du är riktigt strategi-intresserad och rymd-intresserad. Rymden är alltså intresserad liksom ta över andra galaxer. Det är rätt nice. Ah. <laughs> <laughs> Helvete, Karlsson. <laughs> Vad fan, Karlsson? Jag <laughs> bara sitter där och bara, bara ej, stick, stick, stick. stick. <laughs> men förlåt, vänta, nu var trodde jag, jag uh, du men... fan, kom! Lyckou... Lyckou kom nåt, hur var det? Åh, sen du inte kan sitta här med mig? fan är... uh, Ett annat spel som jag också köpte Den heter Strike Suit Zero mm. uh. Jag vet inte var det är med, men jag fucking älskar det Ja, du köpte en nyligen ja. eller? Ja, jag körde det för några veckor sedan tror jag jag köpte det för en månad och så orkade jag inte installera det för jag gjorde annat. Jag spelar sex timmar av det och det är sex timmar som jag spelat och det är typ 13 missions. Så det är rätt rätt långt lång, jag kommer kanske till 11 eller något sånt men, alltså, du, du kontrollerar eh, ett rymdskepp, liksom, och du fightas med, hur eh, typ så? Här, eh, var det, du har du har en typ så här, ja imperiet mot typ eh, kolonisterna, kol ja, de som fucking bor ut i rymden hela fan. Mot ja. dem som faktiskt bor i På jorden eller något sånt Och då kontrollerar du Ett rymdskepp Och du um, ja, fight, alltså, Det är ju um, en Third person view Som du är så här, precis bakom skeppet Och kontrollerar Och kan ändra vapen Och sånt skit på Rymdskeppet mm. åker runt och alltså, dödar och sånt Och sen efter ett tag så får du just den här, man kan säga, strikes out zero, säger vi. Då jävlar, då blir det, eh, uff, då händer det grejer. Aj, aj, aj. Alltså, man tänker, eh, det finns ju så här, typ, animes, där du, som är, där de har typ, så här, flygplan som kan förhandlas typ, till robotar och grejer. In Transformers, känner nej <laughs> Ja, jag, alltså typ, alltså, det, alltså typ, mitt i så flyttingskäret typ så trycker på space Sen ah. så, så förvandlas typ till så här, ja typ som en robot du har två jävla stora typ kanoner i händerna Sen så, så kan du så här, targeta massor alltså typ så här, hur många targets som helst mm. och så, så har du en bar som typ så här, som du så här fyller upp så här, tills um, med alltså genom att döda så här, fiender så när mm. är du är full då kan du trycka på space Och så förvandlas till den där roboten Sen ska du targeta typ här, alla Om du har typ hundra små skev så som du, som är fienden Så kan du ja. targeta alla dem Och sen så skjuter du iväg fucking raketer till varenda en Alltså det är verkligen så här så här klusterfack med missiler överallt är helvete Det är så jävla nice <laughs> Men Men Det är svårt som fan jag kör typ på normal och allting backar ur ja. Jag körde typ här Först liksom började såhär, ah, Mission 1 ah, gick ju bra, det var rätt lätt Mission 2, ah, ja det är ju fortfarande lätt Mission 3 fortfarande ganska lätt Vi har 4. ja ah, Det är helt okej, okay, liksom det är ganska lätt, men ah, det var en liten utmaning 5. Okej okay, det här började bli lite svårare 6. Fan händer, ja. Sjur, you, åtta, <laughs> vad fan händer, fuckar ur. Sju, fuckar ur ännu mer. Åtta, vad fan händer? jag kan inte det här. Nio, var det innan åtta. Och så håller koll på räkningen? Ja, det var nog nio tror jag. var ja, nio som jag hade innan, eller som jag hade nu. Du blev förbi där så <laughs> Jag blev också det. Jag, se nio. Ja. Nio, kom jag förbi efter typ två timmar spelande. <laughs> Tio. Jag, jag tror jag på med den, hur länge som jag, alltså jag dog så många gånger. Så jag fick ju starta om <laughs> sen hela så, uppdraget igen. Och bara köra igenom allting och sånt. Mm. Och okay, alla missions är inte så svåra. Du har typ, kanske i början så har du att ah, du ska ta sända den här cruisern eller något sånt. Och de här så här många så här, små skepp. Ah, gör du det? Ah, men nu kommer lite re reinforcements så ska du döda dem och sen så är mission liksom klar. Men det var ett där Som jag aldrig kunde klara För jag dog så jävla snabbt för det, Man kan få så uppgraderingar Men uppgraderingarna är så typ, så typ Sköld, armor och vapen Och sånt Det får du få göra så här typ extra objectives Typ såhär Att du ska klara hela den här mission på 15 minuter Eller att du ska döda Du ska ta sönder de här grejerna också Tja. Jag ska döda du ska ta sända de här grejerna som de här 15 sakerna också under uppdraget, Okej, okay. Men. Det var ju han omöjligt liksom att bara klara sig vid liv genom de här grejerna. Det får vara ja. det vara askul, för det, det, det kostar inte mycket heller. nej Jag tror vad kostar det? Nu ska vi se. Det kostade upp typ 190 spänn. Och jag köpte den här på så, här, heter det? Eh, ja, sale. Och då kostade det typ så här 80 Ja. Uh. Mm. Och det var, det var fan värt det. Det låter fan ganska värt det. Ma. Ja. Gå in bara på Steam och sök efter Strikes Zero så Och se på videon där typ. Det är riktigt bra. Så eh, ska se. Jag kanske ska låta någon annan prata nu. Karlsson. Karlsson brukar ju Nej, åtta. jag är så jävla frustrerad just nu. Nej, men... Tar det inte. Men det. hur många spelare krävs då att få 7500 poängen och fan ner på det jävla äckelspelet? Ingen! Det krävs en bot och en mp7, va? Äckelspel. Va? What's going on? Ja, men... Prata. Vad va, va har du spelat? Jag vet... Vi vet nu att du spelar nu, Kod. Liksom. Men... Vad har du spelat annars? annars. Jag på äh... bob. Förutom bob? <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Jag har spelat bob. <laughs> ja, men vad, vad har du gjort där? Jag har lite PvP. Lite pvp. <laughs> jag har lite PvE. <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> jag kollade på trailern för Death Strikes Zero det så faktiskt jävligt nice Det är jävla nice Alltså det är lite så uh, transformer transformeraktigt. ut Ja men alltså det är ju liksom så Indie-spel så det är inte så här Stor studio, men det är rätt Bra gjort för liksom Såhär en liten studio Som, jag tror inte de har gjort Några andra spel än Det där Strikes Out Zero Jag vet inte riktigt, jag ska se säga Uh, Born ready Games. Nej, då. enda spelar de har lagt ut på. I alla fall, uh, Ja. Det är ju strikes ut uh ser -huh. du. Säg så bara, de här är liksom rätt nya och så. Och de har gjort. De fick Metascore liksom ligga på 65 och det är ett helt okej okay spel liksom så. Uh -huh. Det var riktigt kul också. Ehm um, så annat spel som uh, jag vet att säkert ingen av er är riktigt så här super strategi intresserad så här Ja, ursäkta. <laughs> alltså, alltså så är riktigt alltså, intresserad av det för Ursäkta. Jag, jag, jag kör rätt mycket exempel typ är Empire Total War, Total War Shogun 2. Det är Uh, säga, Medieval 2 Total War, March of the Eagles, uh, King Arthur 2 the role playing War Game. Det <laughs> <laughs> uh, inte. Ska ska. Who's on strike up you <laughs> <laughs> uh, enemy. Det spelet. Det, det spelet var riktigt kul. Okay. Good to. <laughs> Alltså, alltså, alltså det, det var riktigt kul Var det säkert Vad fan är det Vad var det Jag spelade i 18 timmar Och det var typ 18 timmars sträck okay. alltså, Om jag spelar ett spel 18 timmars sträck Då är det fan ett bra spel 18 timmars sträck liksom ja, 18 timmar sträck så att jag körde det här spelet Det var riktigt bra Alltså du är riktigt bra Det så, fan, det handlar om Fucking kung King Arthur liksom Och du kan ha liksom Magi, du kan Du fightas mot fucking demoner och annat andra Kreaturer liksom vet Jag vet inte, Alltså det är Fucking bra, herregud alltså. Herregud Ja det är good shit Och sen... Nej, ah, vi ska nog inte röra Game of Thrones överhuvudtaget, för... Ja, det var bra. Det var... Ja... Fighting-system är liksom... Det, det du gör... Du klickar på någon gubbe som du säger, som är fiende... Ja. Och då, då drar din gubbe som du spelar, vapnet, springer fram... Och sen så måste, har du tre stycken så här, runda ringar som du kan sätta attacker på. Och så gör den det. De attackerna. säger, liksom, Först så gör den första attacken. Sen så väntar den lite. Och sen så gör den andra. Och väntar lite så gör den tredje. Liksom. Ja. Och så lägger du bara upp liksom, olika attacker på fucking liksom, här, eller, ringarna. Det är allt du gör i kombat liksom ingenting annat. Det är inte du som typ såhär, sitter och typ buttons och typ säg typ, liknar liknande slash spelen och sånt vilket skulle ha gjort det mycket bättre, men fortfarande. Har du värt pengarna? Mm, jag köpte det för typ för, uh, vad var det? Jag ska vi se jag tror jag hade typ uh, jag köpte Game of uh, Thrones bundlen Just nu så går den på 59,99 euro. Uh -huh. Jag köpte den för när den var typ 75% off på sale. Uh -huh. Så det, visst, det var värt det. Det är liksom inte det bästa spelet, men visst, jag kan köra det. Det är så här bra, tidsfördrivet. Ja. Uh -huh. Men uh, köp det. <laughs> Gör det bara inte. Ovärt som fan Ja. Alltså. Uh -huh. Mm, sen... Um, prototype... Prototype... Och Prototype 4. Värt? Jag tror inte att det de, de riktigt värt uh. Jag tror inte att vi vill köra, Jag tror inte att någon av er skulle vilja köra pro, Prototype 1 uh -huh. För det är typ... Grafiken är typ så här Det sämsta du kan få fram på ett konsolspel alltså och, det är enklare så är prototyper liksom så här, för typ så här, PlayStation och Xbox och så ja. så den har bara en upplösning till att fan var det 1280 x 720p eller någonting ja vilket gör att spelet ser riktigt crappy ut <laughs> ja. så alltså storyn och liksom gameplay gameplayet var liksom riktigt kul. Mm. Det var Det är ju typ också så här hack and slash du kan typ morfa din kropp till olika grejer. Du har något virus i dig. Ja, ja, men jag tror jag jo det har jag sett dem. Ja, det är riktigt bra. Ja. Prototype 2 är mycket bättre gjort. Ja. Alltså, den, den har de i alla fall gjort liksom så här. Den har man inte bara liksom portat till liksom så här. Eh, från konsol till liksom PC. Bara, ja, men, det här det får, det får se ut så här. Vi kan, vi kan göra det bättre men vi skiter ju. Ja. Projekt 2. Den är liksom. Den är också gjord för att den ska spelas på PC. Ja. Den har riktigt bra grafik. Den har. Alltså. Uh, Storien. Alltså, jag fortsätter liksom första storyn och så. Men du spelar som en ny gubbe. Ja. Uh. Ny snubbe och, och, och, och sånt tweet. Uh, men. Uh, uh, men den har lite problem ibland. Ja. Uh. Eftersom. Jag köper på en i 7 Då ja. måste man Det var några typ så här, ställen i spel då, som det så här buggar ut totalt så du kunde inte komma vidare med liksom så här no quest eller något sånt där. Ja. Så du behövde så här starta om eh, från typ så här sista checkpointen innan du liksom börjar komma till den delen som ju liksom, buggar ut totalt. Mm. Och sen så gå in i aktivitetshanteraren och sätta på den CPU-grejen så att den bara använder en kärna av CPU-en. Ja, oh, inte. Och då funkar det. Ja, vad ja, skumt. Så, så man fick sitta och så här, bara testa. Liksom bara, Ja, ah, men det här bugger. Ah. går vi tillbaka till eller vi ser, så här, last checkpoint. Går in i... Task Manager sätter ju CPU-grejen till 1. Och så får man bit, sitta och bita det och sånt skit. Mm. Då hoppas jag på att de har fixat det, men... Man vet aldrig. Mm. Ännu hur mycket det kostar. Det Här är Prototype 2. Helt okej. Okay. Det kostar 29,99 euro. Så det är typ 300 spänn ungefär. Mm. Ja, men det är väl en... ganska nytt, va? Det kommer väl ut... Lite innan uh, jul typ. Det kom ut uh, 27 juli 2012. Fy fan. Jag tror att det är. Så det, det ut, ut uh, är slutet. samma stans. Stansar ett år gammal snart. Uh. Men det är, alltså det är riktigt bra gjort. Ja. Uh. Det har satt lite, uh, man kan säga, satt här... <snar> grit det är liksom säger style på hela spelet alltså det är lite så här, eh, det är inte så här exakt som finaste detaljen det ser det de har gjort det så att det ska se liksom apokalyptiskt ut liksom ja. att det ska vara typ så här, som hela jorden har på grund eller hela staden har på grund i alla fall. Ja. Och det är de till riktigt bra. Det ser riktigt bra ut också. Mm. Mm det gjordes av... Jag tror att det spelet gjordes av en helt annan studio också än andra spelet. Vad fan? det gjorde det inte. Ja. Det var samma. ah Tydligen så blev de lite bättre på det Ja. Ah. Och eh, Prototype-spelet första släpptes liksom för väldigt många år sedan. Mm. Det... Ettan är väl inte så jätte, jättegammalt? så alltså jätte, jätte, jätte, jätte Ettan? Ja. Ah. Jo, den är... Den är från 2009. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det var ganska riktigt. Den är sedan fyra eh, år gammal nu. Ja. Ah. Men den är fortfarande liksom, riktigt bra. Mm. Speciellt när liksom, när du bara direkt liksom, från konsol... Liksom, supporten direkt från som konsol och har inte ändrat någonting för att den ska liksom se bra ut på en PC. Nej. Det är en av saken jag inte fattar eh, att eh, upplösningen på typ, så här, äh, konsoler kan bara gå upp till 1280 gånger 720p. De har typ satt så att den inte ska gå högre än det. Det går inte att göra någonting högre än det ja. än, den så här, upplösningen. Alltså, det är ja. helt det är De är helt dumma i när de gör det ja. Alltså grejen är att jag så... spelar aldrig Någon konsolspel överhuvudtaget Eller ja, alltså Xbox eller Playstation Typ, jag har inget ja. Men För alltså, det känns som Ska man, alltså typ Xbox och sånt Det känns som att Det som är värt att spela på det det är typ FIFA och hockeyspel och sånt Ja, men liksom så här, Typ Battlefield... Eller, eller, eller Typ sådär MV3 och Black Ops och allt sånt. Vilket känns så jävla ovärt. Ja. Då ska man hellre sitta och köra på... PC eller konsolen och sånt. Ja. Det är så jävla mycket enklare också. Ja, ja. Och måste... så är ju... PC är ju kraftigare än en... <här> än en liksom konsol. Ja, ja. Sedan så är Xbox... 360 är ju utdaterad så är det bara helt galet. Nej, ja, ja. de har ju liksom kommit ut med det för hur länge som helst liksom och så har de inte gjort någon ändring på det typ säger. Det likaså Ja, inte för förval typ säger. Hater på typ Xbox men det är samma skit i i den. <skratt> ja. ja. PS3 var liksom så här, lite var typ lite så är den kom för tidigt <laughs> precalculation nej den gjorde ju det det är ju så om man, om man om man kollar typ så här vad fann precalculation oh <laughs> <laughs> ja, my god PS3n liksom. om man kollar om man kollar på liksom grafiken när man körde typ Killzone på den. Mm. Killzone 2. Alltså det såg ju bättre ut än någonting som typ Xbox kunde fixa till. På något spel överhuvudtaget. Ja. Och liksom de har ju sagt också att. ps pc alltså De får inte ut så mycket som. Alltså de får inte ut 100% av av konsolen. När de såhär, kör spel på den och sånt. Typ fan. Ja. Den är ju rätt liksom, kraftig och så. Mm. Dock. Kan de ju suga dicken. För att de typ i nya. Är de nya modellerna i PS3 och. Den nya eh, PS4. Mm. Du kommer inte kunna köra dina typ, PS2 och PS3 spel. på eh, PS2-spelen kan ju inte köra på de nya PlayStation 3 modellerna Lägger är helt dumt Du sätter med med det. Mm. Och Playstation 3 spelen kommer inte kunna köras på Playstation 4. Vad är det? Här? Jag fattar inte det. Alltså jag tror Okej, att det kommer jag... att gå för, vad heter det, mesta. Det styrs ju över, vad heter det, såhär äh, ja, lagringsutrymmen och sånt. Med. Ja, men visst, det kommer säkert bli någon som kommer komma på, vad heter det, så här att... Ja, du gör det här så kan du köra dina gamla spel på dem. Ja. Men det kommer kom inte kunna få det liksom du köper en en typ, helt ny PS4 och bara... Ja. ja. Då, kanske, då kanske de kommer ut med vad heter det, de gamla spelen till. De är ju typ, gjorda för det nya, ja. men det är, det är jo, men inte så tydligt. Det gjorde de ju till Wii. För sen Nintendo NES-spelen ja, NES Typ Zelda ja. Super Mario Bros och sådana spel Det finns ja. ju att köpa på så här, Wii Market nu Eller A Market Ja det, det är rätt bra ja, ju. Då är det ju bara att man laddar ner det Och grejen med de där spelen De är fan inte stora överhuvudtaget ja. Så det går fort som fan att ladda ner Och billigt också ja Alltså jag tycker halva grejen med de där det är att man ska spela på just den S-Control om det är ett sådant spel. Ja. <laughs> typ såhär nostalgi-kick. Ja, ju precis. Dock, jag är rätt glad för jag jag köpte ju, uh, PS3 typ såhär några veckor efter att den kom ut. Ja. Jag köpte den för typ såhär 6000 eller något sånt. Ja. Och de här 60-gig-modellerna. Mm. De kan du köra gamla spel på. Våra mm. Så jag är rätt glad för det. Så jag kan sitta och... Jag kanske går och köpa typ så här Playstation 2-spel som de typ så här inte... Typ tänker göra något så här nytt... Ny version av den eller något sånt. Mm. Bara gå och köpa den. Spela den. Och ha kul. <laughs> och, och sen så är det lite svårt att få tag i en 60 gig modell nu. Eftersom typ när direkt jag tror det var några månader efter att de gick ut med den här första modellen. Då kom det en ny så här, typ, som var typ så här, 120 gig. Ja. Och den var inte kompatibel med några gamla spel överhuvudtaget. Vad oh fan. Konstigt så inte. Man har hur vill... de väljer att göra så. Fast det är väl bara det att de just Det, det är bara för att tjäna pengar. Ja. Det är bara för att tjäna pengar så att de ska liksom, säga, så att de kanske ska eh, Ja, typ köpa Köra nya spel istället mm. Vilket är helt dumma huvud ja, ja. Då borde de liksom säga Ja men, det här kommer inte kunna köra gamla spel Men, ni kan köpa dem typ, På Vårt nätverk här som finns i konsolen Och så kan du ladda ner för Ett billigt pris liksom mm. Visst, det kan man ju göra Om typ säger. Det är, liksom, går du köpa typ i affären så här, Playstation 2-spel Då kostar det ju liksom bara Det kostar ju 50 spänn För Playstation, PlayStation 2-spel Ja, jo. det är ju bara Att sätta upp det liksom samma pris typ, så här, På deras PS-network PSN mm. Det är inte, ingen, inte mer med det liksom. De behöver nog inte göra mycket liksom För att kunna som liksom spela dem om du laddar ner dem. Mm. Det är som liksom, de har gjort det innan med första modellen. Varför inte bara göra det för nya på att det går inte att göra det med skiva liksom. Ja, jo, precis. Men alltså, grejen är, det känns som att typ all, allting inom spel överhuvudtaget de strävar sig jävla mycket efter typ, att ja, typ utveckla spel och ja, allting som är till och så, så jävla mycket typ att de ja, de typ förlorar typ spelare på grund av det. Ja, de glömmer bort liksom, varför, varför folk spelar spel egentligen. Typ. Ja, ja. De vill liksom göra allting mer verklighetstroget och det ska vara nästan filmliknande grejer. Ja. Visst det är ju liksom coolt liksom, att det går att göra det nästan. Ja. Att de har typ säger. Ja de gör ju typ cutscenes Med motion capture grejer Och sånt för sina modeller Och allt sånt Det är ju liksom ascoolt och det ser Det ser ju verklighetstrogigt ut Och så om man ja. Sen så krävs, sen krävs det också Liksom bra Allt annat också ska vara bra ja, fast För att man vill spela det här Ni bara kollar på det, RuneScape Hur mycket de förstörde det där hela spelet ja. Alltså typ 90% Av alla använder det där spelet De spelar just det Ja, på grund av att det är så nostalgi. Ja. Men sen så har de ju bara förstört spelet mer och mer. Och sen nu släpper de ju 2007 serverna för typ några veckor sedan. Ja, men det är, det är rätt bra för bra att de gör det för då kommer de ju tillbaka alla de som typ hatar det nya spelutseendet och sånt. Ja, jo. Då kan ju de komma tillbaka och spela igen och de får ju pengar också om de vill vara Säg, members eller, eller något sånt. Jo, ja, men de skulle ju testa. Alltså, det var ju så jävla löjligt. De hade ju satt upp som mål typ att de skulle få kanske 700 000 eller någonting som subscribers som var tvungna att signa upp för det där. Ja. Men sen så, ja, då fick de inte ihop tillräckligt många, så de låg typ kanske 200 000 minus. Ja, ja. då tänkte de bara, ja, men bara för att vi är så jävla snälla och bryr oss om alla. Då skulle de testa det i sex månader. Och grejen är att ja. det har blivit en så jävla ökning med Runescape. Eftersom, till exempel på Twitch. Förut, ja. när Evolution of Combat var ute och ja, all den skiten. Då var det typ kanske någon enstaka som streamade. Sen var det typ han som mamma och kompisar som kollade på streamen. Så då totalt på alla kanaler så kanske var ja kanske 50 stycken som var inne och kolla. Och sen nu ja. på Twitch jag kan kolla hur många det är som ja, kollar på stream som är från RuneScape. Alltså det är det är sjukt folk tjänar pengar på att streama nu. Ja, jag kör. Du vet, du vet ju säkert om Rune Shark på Youtube. Ja, kanske. Ja. Alltså de gör de gör videor som typ allting, alltså hur hur ska du få typ så här det här ger ut hur ska du tjäna pengar, hur ska du liksom... på typ så här, ja... Eh, göra typ såhär bossar in i... Alltså in i spel och sånt. ja. Det är mm. typ så här två... Jag tror att det är typ så här två britter eller något sånt som gör det. Ja. Men liksom, de känner ju... De går ju på universitetet. De känner ju hur mycket pengar som helst på det där. De har ju många subscribers. Ja de får jävligt många views också. Ja, men som... Vad heter det, Just nu, då är det 8,2... Eller 8,3 tusen personer som kollar på... Ja, uh, RuneScape uh, streams. Och alltså förut... Ja, det, är... det var ju knappt... Ja, till exempel som förut. Då var ju såhär... Uh, typ värd två och värd 1 Alltid fulla för att det var tradesar. Eller... Ja... Uh. Uh, trade server och nu är det Grand Exchange Som heter över allting Ja ah, så då är det inte en chef där inne Då är det så här, lite halvtaskigt utspritt på olika server Och då nu ah. så Eller på Evolution of Combat Då var det mer personer inloggade på eh, Vad heter det? Ja ah. Vad fan heter det? Det var mer personer inloggade på member Än vad det var på ah, Free to play serverna det är rätt förståeligt. Jo, alltså grejen är det är så jävla skumt. För tidigare, då var det aldrig så. Utan skulle man... Ja, ah, ville man gå till någon ställe som var ostörd och typ... Ja, ah, typ köra woodcutting eller någonting. Då var man... Ja, de var... Ja, ah, men visörerna, de var nästan... Ja, ah, mm. Ja, då var det liksom... Bra till typ såhär... Eh, någon värld typ, så som hade server typ så här i USA eller något sånt, ja. om det var i Europa så fick du dra dit där för det var typ så här, ja det är typ 400 pers ja ja då kommer det inte vara någon där överhuvudtaget Jag säga, det var det var rätt kul men fortfarande rätt stört, nu är det utspitt överallt så man kan inte gå någonstans för liksom, få lugn och ro nej typ. ja, men det där spel gått ner sig så jävla mycket och sen nu, eh, vad heter det, Partie Heads och allting sånt. Jag tror inte ens att det finns på den versionen. Lol. Utan, vad heter det, allt gear och allting ah, måste farnas om. Oh, fan. Så det var någon kille som var skitrik som hade, vad heter det, typ 100 att Som satt och ah. streamade och satt och skrattade sig. Så, ja. Det är helt jävla annan valuta. Allting. Så det är ju förstås in i helvete. <sighs> Bra att jag inte tänker gå tillbaka till det här spelet spelen i alla fall. Jo, men vi börjar lämla in Det blir skitbra. <laughs> Nej. Men, uh, Seben. Ja. Jag tycker att du borde... Um, förhandsbok, uh, Bioshock Infinite. Jag måste Det find... kommer, kommer ut om 6 dagar 22 timmar. <gasps> Man måste spela Och, de tidigare först i samma Ja, men... Eh, Fakti spokar här. För alla Rewards är såhär, unlockade på uh, den här skiten. Så första, då får du en gratis kopia av uh, första spelet. Ja. Och du kör du TF2. TF2? Ja. Nej, men fan är det... Ja, men... Reward 2 i alla fall, så jag måste så exklusiv exclusive items till um, alltså <laughs> från BioShock Infinite till uh, TF2 Ja, till den hatten. Nej, du får uh, du får en mask typ. Mm -hmm. Du får Ja, uh, uh, du kan säga uh, Vox Diabolus with his Vox Popular Anarchist mask. You can terrify your enemies into thinking you're the devil himself. The uh, devil Pounding Father, Heavy Cannot Tell a Lie, Heavy's First President of the United States of Crushing Little Baby Men. Blind uh -huh. Justice, The Person in the Iron Mask, The do Boy, The Toe Boy, The straw Boat, the steel songbird. There's a lot of items that you can say, customise, these gubbar till and so on. Sen report 2, a gratis copy of XCOM, Enemy Unknown. What's that for? Det är typ här spel som du kör Jag tror att du kör typ såhär fyra personer med. menar uh -huh. jag, jag kan kolla här um, um, Jag tror att du kör Fyra personer Du kör typ här. Jag tror att du kör som fyra personer Ja uh -huh. Ja men i alla fall. Du får en gratis kopia av det. Och du kan ge bort det eller vad fan du vill liksom. ja. Men det är nice gratis spel liksom. Men säg inte nej till det. Nej. Tror jag har något. Gärna spel. Du får... Vad var det? Det var... x gick för rätt mycket tror jag. För typ 500 spänn för Bioshock. Så får du ett spel till Bioshock och x kom. XCOM kostar... Skulle säga... Det kostar lika mycket som bara Bio, som Bioshock Infinite. Ja... Uh. Så du får typ här, ett spel... Det priser av... Enklare om du hade köpt all, BioShock, Bioshock Infinite och XCOM tillsammans, såhär, utan att uh, du får det gratis eller sånt Ja... Uh. Så du skulle ha kostat typ nära tusen spänn. Det kostar hälften no, av, liksom... Det, du, ah. det är egentligen så här lägger ut Det är rätt bra Ja ah, sen också jag har inga pengar Men jag har hittat ett gammalt skitspel här ah. liggandes Vadå? då? i förpackning och allting inplastat. Jag vet inte, vad låter du om? fan ska jag veta? Jo, men ett, jag vet inte! Ett gammalt inte. skitspel Gammalt skitspel. Ja, Mass Effect 2. Så. <laughs> jag skojar, skojar lite jag jävligt. skojar, jag skojar. Det är sorry. aldrig dåligt om Mass Effect. Visst, du, du kan lagna Dissent till slut i Mass Effect 3, men <laughs> ingenting annat. ingen det värt annat. att spela tvåan? Har du kört ettan? Nej. Uh, egentligen, alltså, egentligen är det för att få, alltså för verkligen liksom få en uh, bra liksom häng på vad vad är det som händer. Ja. Så borde du köra liksom från början. Alltså första spelet, andra och tredje liksom. Ja. Men alltså du kan ju porta så här, en gubbe från ett, ett, ett, ett, så, ett. Ja, alltså du kan porta en liksom gubbe som är för så här, default från Ettan med alla är beslut åt dig liksom. Ah. Till två och så fortsätter du köra. Ah. Men. Då får du inte med de bästa alternativen överhuvudtaget. Vad är de bästa alternativen och vad är det för extra grej? Alltså. Du, du kan ju bestämma liksom. Typ vem som dör. Vem som lever. Alltså allt sånt där. Och du kan typ säga Göra sig till för typ. Alltså alla besluten som du gör i match 1 alltså kommer tillbaka i 2 Ja. Ah. Så liksom... Jag jag ska förklara det riktigt, men... Till exempel... Du kan ju typ säga göra så att... Du kan ju typ bestämma att vissa teammates... De dör. Ja. Ah. För, för att du kanske inte hade... Så här, hö, tillräckligt hög typ så här, paragon eller renegade. Vilket är så, här, så att du kan unlocka speciella alternativ. Så att du faktiskt kan få det bästa liksom. Sluta på just den här delen eller något sånt. Ja. Eller just här, dialoger och sånt. Alltså... Och Det är, det är värt det. att köra första spelet och liksom verkligen försöka få det bästa liksom som det går. Ja. Och sen köra tvåan och göra detsamma. Ja. För sluten i spelen och allt annat blir mer tillfredsställande. Om man säger så. Det gick faktiskt som man ville. Ja. Jag vet ett ja. spel som jag ser fram till emot eller, eller, där. <laughs> i år. Mm. Eh. Mm. Vad då. det? Jag mm. eh. har fått gärna släppa för det. The Walking Dead. Eller jag hoppas i alla fall att det kommer i år. Det ska väl släppa mig inte bara så här är flera avsnitt till spelet. Alltså grejen är, de kör ju de körde ju förut. Och då släppte de ju episoder. Uh -huh. totalt alltså fyra stycken, tror jag. Säsong ett, episod, av uh, bla bla bla. Och, uh, vad heter det? Ja, så och grejen är, det, det blev ju en sån jävla storsäljare, så det och liksom allt som man tjänar pengar med... Ja, fortsätter ju folk med. Ja. Så jag tror nog att de kommer fortsätta att ta med det. Hoppas jag på i alla fall, för det var så jävla bra. Ja. Egentligen uh, så borde de ju bara fortsätta med... Att de släpper så här fler episoder. Fortsätter med kanske nya berättelser och sånt. Uh. Om folk. Och så kanske... Uh, det så blir lite så här. Connections till uh, Första spelet och så ja Jo det jag tror kommer hända Det är att man följer Clementine Efter uh, Fan hur han heter Efter han ja, ja, precis så För det var ju två stycken till En kille och en tjej Ja Som du skulle ta hand om henne Ja precis uh, Fast som gick ju vilse ifrån varandra så de där två skulle ju leta efter Clementine. Eller vet Leta efter... Alltså vad är han heter? Inte Jay... Fan Ja ah, samma det vet jag men... Jag menar. Så de skulle ju leta efter... Ja ah, eller komma till hotellet senare för att de var skadade. Ja. Mm. Men sen så hann hon typ aldrig dit för att... Clementine och Killen var tvungna att dra. Ja. Mm. Och sen sista scenen man får se då är det ju att... Clementine sitter med en pistol och typ ska skjuta sig själv eller någonting så ser man två stycken gåsar bort, äh, långt fort och så Ja. Oh. Nej men jävla hela jävla näsa av det på kalken. Nej men äh, vad heter det? Ja. Ska vi ta och titta lite i chatten kanske? Lite grann kanske, Toby? Kanske? Det jag är lilla chatten kanske lite Kanske ska jag chatten lite grann kanske Lite grann <laughs> Nej <Nah. laughs> <Nah. laughs> nah. um. Men alltså, fan vi måste ju spela in alltså Rätt mycket, för vi måste uh, Om du ska redikera... spela in så går jag fan och mördar dig <laughs> Jag håller på att spela okay, in nu Okej okay, okej, du får kliva bort det här, jag du får spela, kliva bort Jag spelar in, jag spelar in sedan typ en timme ah, Så